É bom quando a temporada do NFL volta, porque todo mundo fica com aquele bom b u m o naquela expectativa do seu time pra a o playoff, uma boa temporada e tal. E esse é o nosso primeiro Anderson que fala sobre a temporada regular. Aê, parabéns pra nós! Aê, j u n i o E aí, Ricky, o que você tá achando desse começo aí de temporada regular? Bom pra nós, Negué? Opa, sempre aí né, velho? Como é, Futebol americano é sempre. d i v e r t i d o né, velho? Mesmo que seja, seja um jogo contra nem times ruins, times bons, é sempre bom estar assistindo.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 Júlio César, quais foram os outros jogos de domingo, Júlio? e d u z ã o o Dallas Cowboy s viajou até Tampa, na Flórida, e venceu a equipe do Tampa Bay Bucanese por 34 a 21. O Detroit Lions, o nosso querido 016 da temporada passada, viajou até New Orleans, mas não conseguiu nenhum resultado, perdeu por 45 a 27. O New York Jets viajou até Houston e se deu bem na sua missão, venceu o Houston Texans por 24 a 7. O Minnesota Vikings viajou até Cleveland. Foi bem sucedido na sua missão também. Venceu por 34 a 20. E o Denver Broncos com um touchdown que nós falaremos depois. Muito. Com, com muita sorte, que a gente pode dizer assim. Venceu o Cincinnati Bengals nos últimos segundos por 12 a 7. Vitinho,、e、termina essa rodada aí pra gente. Continuando aqui, teve o jogo San Francisco 49ers contra a Arizona Cardinals em Arizona. San Francisco 49ers ganhou de 20 a 16. O Washington.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 Claro, é bom a gente falar do, do Drew Brees, mas antes eu vou. Não é bem puxar a sardinha, não, porque eu sou torcedor do time. Mas eu queria destacar a péssima atuação de Jake Del Home, o quarterback starter do Carolina Panthers. Jake Del Home, no ano passado, no seu último jogo de p l a y o f f lançou c interceptações. c o i n Estreou a temporada lançando quatro interceptações e sofrendo um fumble que foi retornado pra a Satidão. Aí é aquela coisa que o povo da Carolina já deve estar pensando.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 É, é incrível. Apanhou muito. Se eu não me engano, foi sacado q u a t r ou o cinco vezes. Big Ben. O jogo empatado em 10 a 10. Foi pra prorrogação. Na verdade, o Pittsburgh teve a chance de vencer o jogo no finalzinho. Mas o r e i n s Ward f a m b o u uma bola espetacular dentro da Red Zone já O Tennessee Titans recuperou a bola e conseguiu levar o jogo pra prorrogação.、Aí、na prorrogação, o Steelers teve sorte no Caro Coroa. Conseguiu chutar o field goal.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 Tudo bem, que r a o Detroit Lions. O... Sem falar, fez 45, mas levou 27. Se fosse contra uma equipe que tivesse uma defesa mais balanceada, um ataque bom, fica complicado pro New Orleans Saints porque tem que fazer 50, 45 pontos pra ganhar uma partida. Porque a defesa não garante nada. Se o Detroit Lions tem um ataque em plena reconstrução, com um quarterback novo, a linha tá tentando se ajeitar, tá y a n de novo, tá uma bagunça. O time tá em total reconstrução, conseguiu fazer 27 pontos, imagina o que um.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 O ataque do St. Louis parou de funcionar. Eles, Eles têm um, um grande coreback, r Mike b u l d e r Pode não ser aquele coreback, r mas um coreback r ótimo. Possui um bom running back, que é o Stephen Jackson. A linha ofensiva, ao decorrer dos anos, perdeu o Orlando Pace, que agora está no Chicago b e a r s que era um bom last-tech apesar de ter se machucado. Perdeu o Edge Receiver, Torrey h o l t que era um bom Edge Receiver, que hoje está no Jacksonville Jaguars. Não é verdade, Edu? Isso, exatamente.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 A gente pode citar que eles estão aos poucos montando esse ataque. Eles têm um linebacker h o o k que veio essa temporada. O James l a u r i Knight, que fez 14 t a c k l e s O w i l l i e Witherspoon é um bom linebacker. E assim, eles possuem um strong safety bom, que é o Jerome Butler. Eles possuem um bom free safety, o Atolwe. É um time em construção. Eu, particularmente, acho que o St. Louis será o top pick de 2010. Mas vamos ver o que, que acontece. E você, e o que você achou desse jogo aí do l Seattle Seahawks com o c e n t o s Luiz Raines? Já que você deu uma passada no s a n t o s Luiz Raines, eu vou falar do Seattle Seahawks aqui. Que demonstrou ter montado um ataque muito forte. Não só pela pontuação de hoje, mas sim pelos jogadores que tem também. Que é o quarterback Matt h a s s e l b e c k Que é um grande quarterback.、Né? É um quarterback muito bom. De r e c e i v i n g no Rutman Zada. Grande Red Seaver, não tem n a d a o m o falar dele. n e t Burleson. O John Carson de tight end.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 E lançou quatro interceptações. E ele lançou quatro interceptações não porque ele. Porque aconteceu uma jogada de azar, por exemplo. Um chip foi lá e caiu na mão do c y r n e Beck. Não, ele errou bastante nos p a s s e s que ele foi interceptado. Talvez ele começou um pouco devagar. está sentindo aquela falta do Brandon Marshall. Aquela presença d a q u e l e Possession e d e i n c i v j a que ele tinha no b r o n x Aquela linha.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 Comparando com o time que a gente acompanha mais, que é o Philadelphia Eagles, é o que faltou o Donovan McNabb nesses anos. Agora vieram os novos wide r e c e e i v r s e é o que o Chicago b e a r s eu acredito que nesse próximo draft, tem que fazer. Tem que trazer tudo bem. Pode ser que o Chicago b e a r s com a sua defesa, apesar de ter perdido o Brian l e t c h e r para a temporada inteira, ajude o Jay Cutler a carregar esse peso nas costas assim, de talvez não ter um wide r e c e e i v r bom e tal. Eu acho que o b e a r s tem que.、Ir. Pensar e trazer um a edicípio pra essa equipe do Bébé. E agora que você citou o Playmaker, Júlio, vale citar a jogada que deu a vitória pro Green Bay um passe de mais de 50 j a r d a s pra t d de Aaron Rodgers para Greg Jennings. Lindo passe, lindo touchdown, garantindo a vitória do Green Bay Packers. Sim, Greg Jennings é, é aquela coisa, como é que é diferente? O Aaron Rodgers. Olhou pro, pro Greg j e n n i n g s lançou a bomba. Sabia que o Greg j e n n i n g s é um bom a d m e c s í v e r tem condições de fazer um cat c h difícil. Foi… foi lá, fez o cat c h e deu a vitória pro g r o e n b a y Uma jogada curiosa que foi é, discutida após a partida foi aquele fake punch do Bers. a Que muitos estão dizendo que o Long Snap p e é que fez o call. Seja quem for que fez aquele call, vamos, dizer, vamos concordar, né, Edu? Que, que jogada mais besta, né?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 O、seu contrato milionário, como eles dizem na NFL, virá se você fizer uma boa campanha nos seus quatro primeiros anos, que seriam os seus anos de hulk, se adaptando na NFL. O seu segundo e terceiro contrato, esse sim, você deve lutar caso você mereça, para que ele seja milionário e tal. Eu não sei, Michael Krabs, para mim, está queimando a carreira dele sem mesmo receber uma bola. né, No、é complicado, mas eu, eu paro pra a pensar. Sim, Júlio, você falou a respeito de punição se realmente tivesse assédio em cima do c r a f t r e Como que seria possível provar isso, né? Como você vai provar que um time ligou no celular do c r a f t r e e falou: Ó,、oh, não assina com eles não, porque ano que vem a gente vai draftar você de novo? Porque ano que vem é um ano sem salary cap. Por enquanto ainda não foi renovado.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 Que engraçado, né? Uma indústria de futebol americano, que t r o u x e d u z jogos de futebol americano acabando com carreiras de jogadores é, de futebol é, americano. É、né? até sei irônico, sei lá, né, Júlio? Mas、fica. agora que você citou em acabar com a carreira, tem mais alguns casos de contusão nessa primeira semana. Não chegaram a acabar com a carreira. Troy Polamaro vai ficar de q u a t r o a seis semanas fora dos campos da NFL, mas Brian Urlacher está fora da temporada.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 2005, 2003, algo assim, ele jogou 3 quartos da partida com o tornozelo quebrado. Você imagina se jogar com o tornozelo quebrado, o medo que deve dar quando vem aqueles defensivos de lane, uns caras de 2 metros de altura, 150 quilos caindo em cima do s s u t o você com o seu tornozelo quebrado. Mas é aquela coisa, pode ser que o Dona n McNegg j o g u e mas eu acho, como torcedor de h i l a d e l p h i a e Igor, que o Jeff Garcia tinha que começar essa partida e carregar a equipe do h i l a d e l p h i a Então, l i l i o a Frontier a s s i s t do Eagles também é esperta e sabe que a defesa do Saints não é aquela defesa, e de você não precisa daquele fireback pra fazer, fazer muitos pontos, né? É, a defesa do Saints sofreu 27 pontos do Lions.、Oh, se o McNabb realmente não estiver em condições, quem vai assumir vai ser o、um、quarterback reserva. E um quarterback reserva contra um d r e w Brees. É uma briga interessante, né? É no mínimo interessante.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 Vai até a casa do Detroit Lions. O Tampa Bay b u Canês viaja até Buffalo para jogar contra o Buffalo Bills. Ditinho,、e、finaliza essa rodada aí pra gente. O Seattle Seahawks visita o s a n Francisco 49ers. O Baltimore Ravens vai até s a n Diego enfrentar o Chargers. O Pittsburgh Steelers vai até Chicago enfrentar o Bears. Cleveland Browns vai até Denver enfrentar o Broncos. New York Giants vai até Dallas enfrentar o Cowboys. E o Indianapolis Colts vai até Miami, c e n t á r o Dolphins, New York Giants e Dallas, e Indianapolis Colts e Miami Dolphins com transmissão pendente da e s p n Agora, um jogo, Júlio César, que você acha que vai ser espetacular, que você recomenda aos nossos ouvintes? Edu, eu vou puxar um pouquinho de sardinha, tudo bem, puxar sardinha pra a rival de divisão é algo inexistente, eu só vou fazer uma propaganda legal, porque o jogo vai ser bom. New York Giants. No Cowboys Stadium, quanto o Dallas Cowboys, para mim será o jogo mais disputado dessa segunda semana. Tony Romo, na primeira semana, mostrou que, mesmo sem CEO, ele tem capacidade de jogar bem. E o mesmo eu digo para e l i n e Nene, que sem Plex i Coburris jogou muito bem, conduziu o seu time à vitória. Apesar da, do jogo corrido do New York Giants com o Amad Bradshaw Brandon Jacobs. E o terceiro r u n n i n g b a c k que me falha a memória agora, não lembro o nome, mas que também e s é lindo forte com essa equipe do New York Giants, visita o Dallas Cowboys de Tony Romo, Patrick Clayton, Jason w i t t e n e tem tudo para ser um bom jogo. v i t i n h o qual jogo dessa semana te chama a atenção? Então, Júlio, eu vou ficar com o jogo Baltimore Ravens e San Diego Chargers, porque s ã o times muito bons, defesas muito fortes, apesar do e San Diego Chargers não ter demonstrado isso no jogo contra o Auckland.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 Lá no Landshark Stadium é, vai ser muito, um jogo muito bom. Jogo do Monday Night Football, próxima segunda às nove e meia da noite na ESPN. Bom, fica aqui mais e s s a edição do Endzone. Eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora aguentando as nossas grosérias.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 Júlio César, um abraço, meu querido. Essa é a primeira vez no despedido que eu, o meu nome é o primeiro a ser chamado. Aê, uma salva de palmas pro Júlio. Então, Edu, f o i muito bom gravar esse programa aqui, apesar da ausência do Alê. E é isso aí, eu, é o meu m e r c h a n de sempre, sempre que puderem, p a s s a r a comunidade do f l a m e u g o troque ideia com a gente e leia o、um、Endzone Brasil. Que eu prometo que eu vou escrever mais, porque você já, já pulsou a, a minha orelha no começo do programa, porque eu escrevi só dois artigos, vai que eu e s t o um u pouco enrolado, mas prometo que eu vou escrever mais. Passo a bola agora para o meu querido amigo Vitor Freire. Um abraço p a r a vocês, pessoal. Até a próxima vez.、Um、abraço aí, os e n d z o n e r s abraço a todos os ouvintes. E é isso aí, galera. Estamos terminando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Vitor, um abraço, Júlio.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 Do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br